Чого ви кричите? Ходжу дорогою, слухаю крик, я думав, що пожежа. Чого Марися кинулася в істерику?» Марисі кукурбівна заплатить з власної кишені. Диви, диви, що за гвалт підняла та ідіотка?» Кукурбівна дограється. А може Марися потребувала з чоловіком спати, і від того їй стало млосно?» Якщо кукурбівна має таке м'яке серце, то в чому річ? Хай Кукурбівна забере Марисю до себе на квартиру. Чого стали стояти? Ходіть до Мариськи, забирайте бебехи і діти і носіть все на квартиру Кукурбівни. Маме, ну! Примружив він свої червоні у русих віях очі. Кукурбівна не має апетиту на таке милосердя з власної кишені. Сташка виступила наперед. Трохи зблідла, і від того лице мовби хто всіє властовинням. Ідіть геть, ізик, поки ми вас не попросили. Ми відведемо Марисю додому, а ви навіть не важитесь не зарахувати нам цього дня. Ідіть, ідіть. Ми не злякались вашого блакнота. Дивіться, он де старий вже вас шукає. Перекажіть і йому аби не важився нам дня не зарахувати. Сташка була певна, що за таке зухвальство Ізик обілє її лайкою, прокльонами. А кляв він переважно єврейською мовою, тому і обернулась спиною до нього, щоб словесний бруд не вибухнув їй просто в обличчя. І як же здивувалась, коли Ізик без жодного слова буркнувши лише собі під ніс щось незрозуміле, поплентався Гольштрому назустріч. Сташка отетеріла від несподіванки. «Невже ж таке щось могло і раніше бути? Лише ми не знали, не пробували!» Проводжати Марисю пішли Сташка і Вероніка. Сташка навмисно вибрала саме Вероніку. Це була нова робітниця з недалекого села – яка дивилася на свою роботу на фабриці, як на тимчасовий підробіток. І тому не дуже запобігала ласки в старого. До того ж, життя на фабриці їй не сподобалось, і вона однаково збиралась кидати роботу і найматись десь за няньку. Невеликого росту, на коротких пружних ногах, весела і вертка, чорнобривка Вероніка користувалась симпатією, Серед фабричного колективу Дівчата сміялись, що навіть сам Ізик задивляється на неї Вероніка плювалась від самого звуку цього імені Але свідомість того, що вона впала в око правій руці Гольдштрома Додавала їй впевненості Вона охоче погодилась провести Марисю Марися, попоївши, хоч і трохи оклигала та все ж таки виглядала дуже жалюгідно Її ясне, негусте волосся, змочене водою Поділилось на пасмочка І голова здавалось мала що не лисою Від змоченої блузки і сорочки Марисі Було дуже холодно І вона видзвонювала зубами Дрібні і надзвичайно правильні риси обличчя Ставали майже непримітними При її землистій шкірі і вимученому виразі хронічно запалених очей. Придивившись до її профілю, коли йшли отак трьох, сказала Сташка в голос те, що думала саме у ту хвилину. «Марисю, та ти ще п'янкность!» «Може, була колись?» – байдуже відповіла Марися. «Жила Марися на околиці міста по вулиці Кривій». Хатка на куричих лапках була замкнена на колодку. Коли Марися відімкнула на хитрий замок, вони з двору попали в довгі сіни, що служили і за сарай, і за комору. Тут був також хмис, валялась колода з застряглою в ній сокирою, дитячі санчата, старе поламане крісло Дивно, що Марися ще не спалила його. Ванна без дна стояла діжка з капустою, від якої тхнуло смородом на всю хату, в кутку лежала піраміда всіляких пляшок і пляшечок, стояв мішок з картоплею, а на стіні висіло, присипане пелюкою старе чоловіче пальто і жмутик засушеної червоної калини. Сіней праворуч вели двері до кімнати. Як тільки Марися відчинила двері, звідти бухнуло у ніздрі кислими помиями. На підлозі бавилось двоє діток. Років трьох хлопчик і, може, на рік старшенька від нього – дівчинка. В кімнаті не було майже ніякої меблі, крім ліжка, збитого з нефарбованих дощок, стола і лав під стінами. На одній з лав – Лежала їжа для дітей. Розкришений шматок чорного хліба і мисочка з юшкою. Юшки лишилось на денці. Годі було вгадати, скільки її з'їли діти, бо лава довкола миски і дитячі сорочки від коміра до подолу були мокрі. На ліжку не було навіть соломи. Голі, заплямлені дошки, прикриті лахміттям, що служило за матрац і ковдру. Сташка, в якої вдома була навіть стара, куплена по знайомству червона плюшева канапа і домоткані підстилки на підлозі, не припускала, що люди можуть жити в такій нужді. Квартира батьків з підстилками, плюшевою канапою – Кольоровими шлюбними портретами батька і матері видала їй розкішу, за яку стажці особісно стало Перед лицем цієї безпросвітної нужди Найперше, що зробила Марися Це повитирала подолком дітям носи Повикручувала просто на них змочені нижче пупа сороченята І вигнала на двір бавитись Поки поралася в хаті Розповіла дівчатам свою біду. Її чоловік вже другий рік не може знайти собі постійної роботи. Останнім часом працював на каналізаційних роботах, отруївся там газом, забрали в лікарню. Але там, замість видужати, він ще тяжче захворів. Відкрився в нього туберкульоз легенів. Колись, ще підлітком, хворів на груди, і от, коли палатна сестра побачила, що він харкає кров'ю, зараз же хотіла сповістити про це головного лікаря. А лікар відомо наказав би негайно забрати його додому. А куди забирати? Про санаторій і мови не може бути, бо тут нема на хліб, не те на санаторій. Куди ж тоді забирати? В цю темну конуру між дітей? щоб і вони болі набрались. Ублагала, таки ублагала сестру, щоб та затаїла від лікаря хворобу. «А що буде, коли виявиться?» – спитала сестра. «Я тоді через вашого чоловіка шматок хліба втрачу». «Не викриється, сестричко, не викриється!» Лікарі так рідко заглядають до хворих, що всі хвороби викриваються щойно по смерті. Такі-то Марисині Гаразди. А ще кажуть, що всім полякам в Польщі добре, аби їм таке добро було, поки світа та сонця. От вона, полька, з кровій кості, з діда-прадіда, її чоловік так само. А що це їм дає? За лікарню треба платити. Могла б за нього оплачувати каса хворих, але біда в тому, що він втратив право на неї. Егеш! Ще поза минулого місяця вийшов йому строк. Кажуть, місто могло б платити за лікарню, коли б представив свідоцтво убожества. Але те свідоцтво виходити не сила. Кажу вам, дівчата, просто не сила – як стануть тебе відсилати від дверей до дверей, від номера до номера, то в кінці так замакітрять тобі голову, що вже сам не знаєш, чого від тебе хочуть і чого тобі від них треба. Марися, слово гонору, вже думає, що таку тяганину з тими номерами навмисно придумали для того, щоб біднякам Відхотілося скористуватись свідоцтвом убожества Де ж хто видів, щоб три дні витратити в тому магістраті І все ж не довідатись, як дістати те свідоцтво Ходили б за ним ті, що вигадали його І так мусить Марися щодня, поки піде на фабрику Занести щось чоловікові у лікарню І то не що-небудь, а щось поживне Бо ж людина на груди хвора. Мусить і дітям залишити щось з'їсти. Хоч тіло буряки тільки переводять страву, бо он як порозливали юшку та хліб подробили. А для неї вже не вистачає. Отаке то. Розповідь Марисі пригнобила Сташку. Отаке то. Скільки часу, близько п'яти років, Працювали разом, ніби знались, як лисі коні, як то кажуть А виявляється, що воно не те Чи не від того це пішло, що вони там, на фабриці До тої міри звикли одна до одної, що й помічати перестали А може воно ще й в тому Сама себе зажурила і сама себе розважила стажка що Марися заміжня, а на фабриці в них здавна завівся звичай, що поза фабрикою зустрічались між собою тільки дівчата. Крім вільного часу, вони мали ще вічну тему для балачки, яка вже не могла цікавити заміжніх. Це, як зразу ж можна здогадатись, кавалери. Тепер усе це на бік». Тепер треба щось робити, аби хоч трохи полегшити становище Марисі. Певна річ, заправляти всім буде на хто інший, як вона, Сташка. Буде діяти сама, без допомоги Бронка, щоб показати йому, що й вона щось може. Смішно, слово честі, смішно думати, що в кого рум'яні щічки, то нібито і не здатні на серйозні справи. А ще й як здатні Ми, власне, це збираємось довести Думки ці зачіпають сташку Тільки між іншим Бо ж найголовніше Вона це розуміє прекрасно Не в ній і не в Бронкові А в тому, щоб допомогти як-небудь товаришці І, що теж дуже важливо Може, навіть важливіше за перше Навчити старого Рахуватися з їх волею. Марися того дня більше на роботу не вийшла, а Сташка показалась на фабриці наприкінці дня, щоб порозумітися з іншими дівчатами. Отже, ухвалено, що на той випадок, коли б Ізик не захотів зарахувати дня Марисі, Стасі, Вероніці, решта робітниць має виступити в їхню оборону, а не мовчати, як досі бувало з похнюпленою головою. А як прожене з роботи? Вихопилась котра з нових. Не бійся, всіх, якщо будемо лише разом держатись, не прожене. Бо тоді хіба мусила б фабрика стати? От була б чудосія. Та до чудосії не доходить, бо Гольштрон за ніч придумав нову штучку. Не бажаючи, напевно, зв'язуватись з такою, Пискачкою, як Стаха Кукурба, він передав через ізика, що він зовсім звільняє Марисю з роботи. Тобто, Боже Борони, не він звільняє, а закон не дозволяє йому у текстильному промислі тримати таку кволу робітницю, як Марися. Особисто принципал, прошу дуже, проти Марисі, як такої, нічого немає. Навпаки, він напише їй найкращу характеристику, але закон є закон. Марися, намовлена Сташкою, досить сміливо відповіла, що її здоров'я це її справа, ясно? "Дуже перепрошую", відповів за старого Ізик. "Воно трошки так, а трошки не так. За здоров'я робітниці відповідає і власник фабрики. Коли б хтось зробив на нього, скажімо, донесення панові старості, що він тримає в себе хвору людину, то йому ой ой як дісталося б. До того ж неприємності з боку різних робітничих контролів, тих довірених осіб профспілок, що пхають свого паршивого носа там, де не треба. Через таку одну Мариську його комуністи можуть ще й у своїй газеті обмалювати – «Треба йому цього?» «Потребує його підприємство такої реклами?» «А щоб на моєму місці зробили Лодзинські чи Іваново-Вознесенські робітники?» – подумала Сташка. «Як Бронко діяв би у подібному випадку?» Щоб вони вдіяли, Сташка не могла вгадати. А що Бронко зробив би, то вона знала добре. Зорганізував би комітет – і примусив би Гольдштрома залишити Марисю на роботі. Адже це суща брехня, що Марися хвора. Яка вона хвора, коли, поївши вчора і сьогодні вранці, вона відразу відчула в собі сили задвох. Сташка подивилась на Марисю. Марися подивилась на Сташку. Сташка повела оком по обличчях робітниць і впевнившись у тому, що дівчата на поготові опинилась ногами на стільці, на якому щойно сиділа. «Товаришки!» – вигукнула новим для себе самої трохи хриплим голосом. В Ізика, який щойно об'явив, що пан Гольчстром якраз вчора замовив нові машини, отже скоро доведеться звільнити з роботи не тільки одну Марисю, а й ще декого – і при тому дотепно, як йому здавалось, пожартував, що, мовляв, машина не буде піднімати бунту, відразу від самого слова «товаришки» змінився вираз обличчя. Очі перестали роблено жмуритись, губи поблазинські усміхатись, а оголено від цього маскування обличчя виявило неприховане занепокоєння. І справді, непорозуміння з робітницею – якому він досі не надавав жодного значення, набирає, ну, набирає неприємного політичного забарвлення. Товаришки. Звідки тут товаришки? Що за товаришки на фабриці Гольдштрома? Якщо об'явились тут товаришки, то за їх спинами мусять стояти товариші. А фабрика Гольдштрома тим і була морально міцна, що за винятком наладчика машин – і слюсара в одній особі. Старий свідомо не приймав на роботу жодного чоловіка. Жодного чоловіка. Саме з остраху, щоб не затисався поміж ними який-небудь товариш і не заразив фабрики. Звідки тут раптом це паскудне слово? Кинувши горде сміливе слово товаришки, сташка запнулась. Миттю в голові стало порожньо, наче хто повимітав з всі до найдрібнішого слова. Думки ще сяк-так плентались у голові, але слово оте потрібне, оте єдине певне слово, яким треба б їй рушити вперед свій виступ, вислизнуло з пам'яті. Ось-ось мала його на язиці і знову пірнуло у темну прірву, що утворилася її пам'яті. І щойно, коли зиркнула на гольчстромового посіпаку і спостерігла, як той, скориставшись її замішання, очуняв і знову почав поблазанськи мружити очі і кривити рот, Стаха перескочила ту прірву. «Товаришки!» – повторила ще раз Стаха не зовсім впевненим, але вже куди спокійнішим голосом. «Що тут таке?» Нас тими якимись машинами знову лякають, як тих горобців опудало. Страхи не ляхи, дівчата. Хто ми? Діти чи що? Добрих десять років ми чуємо одне й те саме, що прийдуть машини і викорять нас до чортової мами. Доки ж це буде? Гей, товаришки, хіба не було так, що обірвуть тобі ні за що, ні про що півдня – а ти мовчи, бо зараз тобі машини пригадають. Вліплять тобі штраф ні за цапову душу. столи писок, бо зараз тицнуть тобі підніс механічні верстати. Агі, доки це буде. Я хочу сказати, дівчата, не даваймось, не біймося лише. А ще хочу вам сказати, що Гольдштром ніяких машин не замовляв і не замовить. Ні-ні, не привезе, Пьотркова, бо є криза. Криза не тільки в нашому, зафайденому нашому, але і у всій Польщі. Машини тепер спродають, а не скуповують. Скажіть, Ізю, хай Гольф розказує ці баєчки своїй бабці, а не нам. Це я кажу, товаришки, за себе, і за Марисю, і за вас – П'етркова і за всіх нас А тому ми вимагаємо Щоб Марисю залишили на роботі Бо в неї хворий чоловік І двоє дітей Ми признаємо Що вона слабосила Слабосила тому Що виснажена Але ми їй допоможемо Хто чим може І тому ми таки наполягаємо Щоб Марися працювала тут і далі Я ще хочу від себе словечко Відізвалась стара Пьотрикова, згорблена жінка з запалим беззубим ротом. «Я терплю, як всі знаєте, на Геморой. Сім років старий обіцяє купити гумову подушку. А хто її бачив? А де сам господар? Я хочу йому самому пригадати, що він мені сім років тому обіцяв. Де він задівся?» «Ізик! Ізик!» – лунають голоси з усіх кутів. «Іди, приведи господаря! Давай сюди, господаря!» Вигуки сиплються, наче град. І Ізик, втягнувши шию у плечі, наче справді під ударами граду, йде по Гольдштрома. Сталася небувала, Нечувана в цьому приміщенні річ. Неробітниці йшли до принципала – а посіпаці наказали привезти його до них. Марися, яка до цього часу була біля дверей, стає на своє давнє місце за верстатом. Вона майже певна, що ніяка сила не витурить її звідсіля. Стара Пьоторкова добралась до самого порога. Вона має непереборне бажання першою привітати пана принципала. Вона пригадає йому тепер свої геморої, Аж тепер вона пригадає йому їх. В старої така поза, ніби вона збирається не тільки пригадати, але наочно показати набуту на його фабриці хворобу. Гольдштром не поспішає. Сташка починає вже хвилюватись. А що, як він взагалі не з'явиться? Візьме і не прийде на вимогу робітниць. І хто йому що зробить? У Пьотерковій яка спочатку була, прибрала таку войовничу позу. Заболіли ноги, і вона сіла. Марися за своїм верстатом теж не знає, чи братись їй за роботу, чи йти звідсільга. Надто вже довго змушує старий чекати на себе. Гольдштром тим часом має свої причини, з яких він не квапиться йти на фабрику. Він насамперед має чималий життєвий досвід для того, щоб не розуміти, що на гарячій страві можна легко спекти собі язик. Як людина, яка понад все цінить спокій, ах, те хворе серце, те бідне хворе серце, звідки воно взялось на його голову? Він вирішив загасити конфлікт у самому, так би мовити, зародку. Крім того, знаючи за своїм помічником здатність все гіперболізувати, Гольдштром певний, що він і тут здорово перебільшив. Що за бунт? Що значить бунт на його фабриці? Звідки міг узятись у нього той комуністичний дух? Ось він входить у фабрику і ніякого бунту не бачить. Всі робітниці, стоячи... Поштиво чекають його прибуття. Однак кукурбівна не мала нічого кращого, як видертись з ногами на стілець. Фе вилізла з брудними ногами, як корова, а потім сядеш на те спідницею, Фе, злізь, кукурбівна. діткнувся він злегка її своєю нерозлучною паличкою з срібною голівкою. Але стаха продовжувала стояти. Гольчстром відчув, як підряд два рази кольнуло в серці. Мельком зирнув на своє відображення в шибі вікна. «Веймір, веймір, навіть у шибі видно, який він блідий!» Завченим рухом принципал гладить свою пишну чорну лесніючу бороду, яка так прикрашає його бліде з правильними семітськими рисами обличчя. Гольдштром роздумує. Його рука то автоматично нап'ялює на ніс золоте пенсне, то знімає, і тоді воно теліпається на золотім ланцюжку, прив'язанім до чорної оксамитової жилетки, наче дармовис. Ідучи на фабрику, він у душі висміював дурну натуру Ізя все перебільшувати – але, побачивши Кукурбівну з ногами на стільці, усумнився, чи дійсно Ізик тут перебільшив. Його увагу займає не стільки бунт, з яким він уже впорався. Лише ті ідіотки цього ще не знають. Як те, яким чином дістались на його фабрику бацили комунізму? Незрозуміло. По великих фабричних центрах трапляються заколоти Але в нього, в нього, де працюють виключно жінки Де кожен тремтить за своє місце за верстатом більше, ніж за свою жіночу честь Бунт? Та це ж анекдот, їй Богу, анекдот чистої води А все ж таки бацили пролізли сюди, бо інакше і цього анекдотичного заколоту не було б «А все ж таки?» Не перестає в роздумі гладити бороду Гольчтром. «А все ж таки?» «Чого стоїте? Чому не за верстатами? Що за непорядок?» Він не кричить, а питає, тільки дещо підвищеним голосом. Іншим разом він обійшовся б з ними інакше, але тепер ша. І зважаючи на неугавний колючий біль у серці, «І взагалі, зважаючи на загальну ситуацію, ша!» Сташка зіскочила стільця. Подумала, що могла б видатись смішною і тим тільки пошкодити справі. «Я питаю, що за непорядок?» Водночас кілька голосів, серед яких вибивався шепелявий голос старої Пьотркової, стали йому говорити одне й те саме – Лише в різних інтонаціях, з різною силою темпераменту Хай Марися залишиться на роботі, бо вона не хвора Це брехня, наче вона хворіла, це раз По-друге, хай Ізик не наважується вирахувати їм вчорашній день По-третє, П'єтркова мусить нарешті отримати свою гумову подушку По-четверте, щоб не накладали штрафи за обірвані нитки – а наладили нарешті верстати. І щоб Ізик безсовісно не дописував їм, нібито взяти ними в аванс, і ще щоб... Ша-ша! Заспокоює їх Гольштром характерним рухом руки. Ніби щось відсуває нею від себе. Ша! Сказав я, ша! Як же я в такому гаморі можу говорити? Ша! Завтра... «Прийдете до мене в контору, лише не всім гамузом, а дві з вас. Делегація!» – іронізував він. «І тоді скажете про те, що вам ідеться. Тоді Сташка скочила, ніби злетіла на стілець, і звідтіль голосно на всю фабрику почала задихаючись, ковтаючи слова. «А ми? Ми не будемо, не хочемо до завтра чекати». «Чекати до завтра?» Я зараз скажу, скажу, чого ми хочемо. Не перешкоджайте мені, П'йоркова, я скажу і за вас, і за себе, і за Марисю, і за всіх, за всіх скажу, скажу. Ви всі мовчіть, а я одна буду говорити, і ви, Пьотркова, мовчіть. Вона знов зіскочила з стільця і, пропхавшись перед самий ніс Гольштрома, почала йому викладати. Загинаючи за кожним пунктом палець правої руки, їхні вимоги – одну за одною.